Mycket lyssnning Jakob, är du med mig? Jag är med dig Karin. nu äntligen är vi här Fredag eftermiddag, mm. veckan som på ett sätt känns lite som ett gatlopp Men <laughs> också på ett sätt inte Det har varit en lång Ä vecka inte många arbetstider, men, ja, lång... men det var långt som det var länge sedan det var måndag morgon. Känns det är otroligt länge sedan det var måndag morgon, och det är ännu längre sedan vi spelar in podd. För jag blev ju sjuk förra veckan och envisades med något så här oerhört okollegialt att gå till jobbet i alla fall. <laughs> jag... ja. Och så, jag, så, så gick jag la Eller det är ju kollegialt på det sättet Att ingen behöver liksom Bry sig om min undervisning För jag var där Men det är ju okollegialt Eftersom jag snorade som en liten Jag vet inte Och kände att eh, Ja, jag lever och det... Men Ska vi prata om den här karensdagen Ska vi prata lite om hela där rörelsen Att det finns en riktig rörelse att För en gång skulle faktiskt En gång mm. för alla avskaffa karensdagen Och göra så att folk får vara hemma Och vara sjuka Och liksom Få riktig ersättning för det från början. För att det är rättvist. Och vi ska inte tvinga folk till jobbet. Om de inte ska vara där. Eller så. Eller hur? Nu ska ju gudarna veta att jag inte var på jobbet för att jag inte kunde bli av med min lön utan jag var inte på jobbet för att det blir så jävla stökigt i min planering om jag inte var där. Nej men systemet lär ju oss att du ska vara på jobbet när du är sjuk. Ja, absolut. Det. Och absolut. finns det ju ytterligare problem för lärare precis som du säger för att liksom man vet, idag, liksom, man vet att det kommer inga vikarier och liksom det är väl alltid liksom, allting på dina axlar liksom så och då, ja. då krävs det så mycket för att man ska kunna liksom stanna hemma. Så är det. Eller hur? Och jag vet inte, jag tänker, ju att jag, jag tänker på det ibland att man har ju liksom haft, eh, jag hade ju eh, gick igenom, eh, alltså, jag har ju haft tre barn. Nu är de ju som, som skulle ha vabbat och vara sjuka och gud så vi har pusslat här hemma för att inte det ska liksom gå ut över mina, mina elever. Och, och, och man har pusslat, och, ja, men jag, om jag, liksom bara, jag tar de här lektionerna här på morgonen så kan väl du gå hem. Så att, det, så att man liksom, att vabban hel dag det har man ju liksom inte velat för att det är stökigt så att, att just det här att karensavdraget faktiskt eh, ändå avskaffas det känns ju som en så otroligt rimlig åtgärd med tanke på att, att eh, vi kan ju inte jobba hemifrån medan vår rektor kan vara sjuk och jobba hemifrån det blir ju det väldigt mycket, det finns ju klassamhället liksom. någonstans bland liksom många lönarbetare ja. där det är en så skarv skillnad mellan liksom de som kan eh, flexa ut lite jobbar hemifrån ta dem och möta på distans jobbar lite och full fulla den då gudarna vet mm. utan att göra fullt arbete liksom, och som har den mm. möjligheten och det ska vi inte ta ifrån faktiskt. det är bra att det finns arbetslivet och det är naturligt att vissa av oss har arbeten som inte alls har de förutsättningarna men det mm. är fantastiskt att liksom ekonomiska regelverk ska förstärka den ojämlikheten istället för att liksom fungera åt Ja. Det är om varför vi inte spelade in förra veckan. <laughs> Eller hur? Nej men någonting var tvungen att stryka på foten. Och sen så. Eh, och sen har den här veckan bara rusat på. Och det tänker jag på lite sådär. Att det tar lite längre tid att komma på fötter igen. Eh, jämfört med för tio år sedan tycker jag. Men den här veckan har jag eh, bara eh, suttit och tittat på mina studenter som håller lektioner på löpande band. Och jag har insett att jag saknar att undervisa. De gör det jättebra men jag blir liksom lite avundsjuk av att de håller i undervisningen. Så jag har fått gå ut. För jag kan liksom inte hålla mig lite för jag tycker det är kul att undervisa. Så då vill jag vara med. Och de är det är ju bra sin tecken sista... att du fortfarande gillar det liksom. Ja, men jag tror att jag gillar det mer än på väldigt många år. Jag har så roligt när jag undervisar på ett sätt som jag inte. Jag vet inte, jag har fått någon wow. nytänning i mitt jobb. att undervisa det. Vad någon alltså att och och det var roligt? kul att du har hamnat där. Ja. beskriv den känslan vad är det som har gjort att du har hamnat där, tror du. Jag tror att jag har bestämt. Nej, men jag tror att jag har omfamnat det. Alltså så här. Tänk om det var min 50-årskris. Att jag har omfamnat att jag har fyllt 50. Jag har omfamnat att... Eh, jag tycker ju att undervisning är det roligaste i mitt jobb. Någonstans som jag tittar på. Att, tycker jag det är mm. roligt att föreläsa för andra lärare? Ja, ah, lite grann. Det är ganska kul. Tycker jag det är roligt med, med undervisningsutveckling? Absolut. Tycker jag det är roligt liksom, med skolforskning och liksom att eh, liksom, plugga på universitetet och bli ak vara akademiska sammanhang? Ja, det är väl lite halvkul. Eh, har jag något behov liksom, att organisera saker? Var utvecklingsledare. Men vad är det, var har jag roligast någonstans? Mm. Och det är ju utan konkurrens i klassrummet med mina elever. Jag har så ro- där har jag ju roligt när de liksom uppmärksammar mig på saker som, att, som de inte har fattat eller som vi fattar tillsammans, eller när de säger saker. Det är så oerhört utvecklande, och det mm. har omfamnat det någonstans. För det är inte det, det är ju egentligen det som är viktigast i våra yrke men också det som har lägst status i våra yrken Eh, att, ja, alltså precis. själva undervisningen Är det som liksom Ja det är väl inte Det ska man inte säga man ska säga liksom om man, Jag har kommit så långt Jag är en meriterad duktig lärare Och har jobbat i 20 år Och jag kan leda, jag är utvecklingsledare Och jag jobbar nu på förvaltningen Och har utvecklingsgrupper Då är man liksom lite finare Än den läraren som står på golvet Och faktiskt undervisar Och det är väl det jag har kommit fram till Att jag är väldigt glad över Trots alla mina miljoner utflykter Där jag har liksom gjort jag, man har mm. för, så Allt vad jag har gjort Vid sidan om Så har jag liksom hela tiden haft en fot Kvar i undervisningen Och jag tror att den foten sitter Stenhårt fast Jag kommer liksom aldrig kunna lämna det För det är alldeles, alldeles för roligt Vad härligt Kul att landa det du känner att man äger fråga lite själv Och att det är lite så att det är något som du motiverar Vad härligt själv skulle sett den här veckan när jag går ut massa tolka grejer, men en grej som jag har med men vi har mötes för i veckan för att vi har tid med utvecklingssamtal, så det är mycket det vi har gjort liksom, istället. Så jag skippar mycket mm. av här centrala grejer. Och så har vi liksom gemensamma grejer, så vi har fokuserat på det. Och det finns något med utvecklingssamtal. Jag gillar dem jättemycket, jag gillar liksom, det, det, det är någonting man träffar elever, deras föräldrar, och man pratar ihop och liksom, de här eleverna jag har nu, de är i den åldern där liksom, de har fått sina första betyg de har börjat få lite perspektiv på liksom vilka mål de vill arbeta med som är mer liksom, strukturerat kanske lite mer betygsorienterat och så. men det är liksom mm. det, det sånt intressanta samtal om utbildning och lärande och de har frågor och föräldrarna har frågor och några liksom, jag har inte gått i skola i Sverige själva så de, de förstår inte riktigt den med liksom, nivåer men man pratar allmänt om systemet men liksom dem och... mm. många av de samtalen som jag har haft har jag haft samma elever i vi har inte riktigt fasta metorsgrupper på det sättet men, men många av de samtalen jag har, har jag haft i, framförallt de har haft nu idag har jag haft liksom hela vägen igenom. Så efter med de hela fyran, hela femman, och nu, våren i sexan så är det liksom dags att börja om med det. Och det finns något mm. ganska coolt är att kunna liksom ha de samtalen med, med dem och med deras föräldrar och liksom någon jag har haft eller sysko med förut så jag har liksom träffat regelbundet i kanske sex års tid och liksom pratat om olika av deras barn, deras utveckling och så. Och det är någonting liksom Ja, men det finns några grunda till det. Jag trivdes väldigt, väldigt bra på min förarbetsplats i en aspekt. I det att jag kände att jag var en del av det samhället genom min yrkesroll. Jag kände liksom, jag visste hur många folk var. Jag hade många liksom, i min sista grupp som jag hade det så det kanske såhär, 25 elever. Var det, liksom 11-12 var jag haft, eller syskon, eller kusiner, eller liksom, det, såhär, familjemedlemmar till. Och liksom, det var, man är liksom en person som är i, en, i ett samhälle så, på ett sätt, som jag mm. liksom, tycker att lärare ska vara. Och som jag förstår att lärare inte alltid är i hela liksom, organisationen och systemet. Och så känns det som när jag kom till en helt nybyggd skola, ett nytt område där man inte alls är liksom... Det finns bara en skola för att gå på utan man byter hit och dit och inriktningar och profiler och skolvalaktivt hit och dit och liksom... Efter sju år på min skola, sex och halvt år på min skola, att jag äntligen börjar få den känslan även i det samhället, i det området som jag är i nu. Mm. Och det finns någonting... I det som jag tänker är härligt. Det är befriande, det ger mig jättemycket tillfredsställelse. Lite så som du beskriver också. Men, men också det finns någonting som säger mig att liksom, de flesta lärarna är inte sju år på en arbetsplats längre. De flesta lärarna är inte liksom tio plus år som det var förut. Det liksom, att, att man liksom är, där man blir en del av det. Det ingår liksom inte längre i det förväntade. Eller i det kontraktet, eller i den rollen, eller i den liksom... Så, och det finns någonting i det som jag, jag tror är inte så bra. Och jag jag vill inte hur vi lärare för det. Jag vet inte beskylla liksom skolvalet eller föräldrarna. Jag bara tänker att det är något i samhället som är liksom... Vi förväntar oss... Jag, jag ser ofta den här på att vi förväntar oss att skolan ska vara så himla, himla bra. Och att vi betalar liksom alldeles för lite för det. Men det finns någonting i det som där vi faktiskt har gått... Bryter den här trenden lite grann. Det vi förväntar oss mindre. Det vi förväntar oss lärare ska bara vara en person som är på jobbet just nu. Och som tjeck och så nästa gång så har vi någon annan jag träffar så många elever och så många liksom, jag har ett några föräldrar för tag. Sen en kille som börjar hos oss nu efter sommaren så för det skola som gick på för gick bara till liksom femman och sen så börjar hos oss för det är naturligt så som berättar att han aldrig har haft mm. samma lärare mer än ett år genom hela sin skolgång och det är jättemånga elever som hör det så i hela vår organisation för att lärare kommer gå går om ett år och dit och det finns något väldigt frustrerande i det om man har barn med särskilda behov men också bara allmänt liksom med anknytning och liksom, hur blir man en bättre människa och liksom, hur har man förtroende för varandra och liksom, hur... Vet, det dilemmat att liksom, en egen yrkesliv är deras liksom, privata utvecklingskurva så. det finns ju något väldigt liksom, balanserat i det men jag tror att vi har tappat det förtroendet lite när vi, när vi ersatt liksom, skolan med ett system där, som är liksom, heta stolen på något sätt Ja, jag tror att det också har att göra med beroende lite på var de här skolorna ligger. För att jag jobbar på en skola där ingen slutar. På verkligen gott och ont. Eh, för att det är liksom en, en, en innerstadsskola som, som är meriterat att vara. Mm. Medan vissa skolor där det inte är meriterat att vara där flyttar man hela tiden. Och det Men normen jag... är att fler och fler byter jobb ofta och oftare. Jag har lärare som pratar ja. ofta om att jag stannar aldrig mer än tre år på samma skola. Folk som är jätteskickliga och Eller folk som liksom... Ja. Som, för, du vet, Men varför? Lönen ska upp eller liksom... Man, man kan ja. titta bättre villkor. Eller så. Det finns så många saker som tar det emot att lärare skulle vara på samma sätt. Faktiskt. Även om det är klart att det mm. finns drömskolor som är så här, liksom Det är allmänt känt att så här, får du jobb där, då går du i pension sen. <går> för att du, du är dum och du ser ut det. Liksom. Ja, det är ju... Ja, Absolut, jag vet inte. Jag, jag, jag tänker ju att det är frödande om man byter en lärare varje år. Det är ju inte bra för någon. Och det är framförallt inte mm. bra för eleverna. Och det är ju jätteskönt att du ändå har, liksom, känner. För man vill ju vara en del av sina elevers eh, liksom, utveckling på något sätt. Det är ju inte så att man vill lämna dem till ett annat öde mm. på något sätt. Jag läste uh, någon jag kommer inte ihåg var inte. Men det var en engelskspråkig person som har flyttat till Sverige Som, som pratade om mm. det, det svenska språket Och liksom hur många konstiga ord det finns i Sverige För olika mm. saker som är väldigt specifika Men det finns ingen bra mm. översättning av liksom engelskans community eh, Som liksom, mm. inte bara ett samhälle eller ett typ gemenskap Utan det är liksom, du vet, nätverket Eller liksom ens kontext, eller ens, liksom, ens mm. ekosystem Den, den versionen som jag tänker att mm. om vi är i ett språk som vi inte ens pratar om det, så kommer vi aldrig heller kunna sätta ord på vad det Vi har sagt <laughs> upp i lärarkontraktet. Sorts, för det handlar om det. Bialaget. Eh, jag tror inte liksom, vi kanske inte. Ja, ah, nej, det är sant. Eh, det har vi <laughs> kanske inte. Men det är. Ja, ah, nej. Fundera på det. Ja, ah, det tar du att funderas på. Både du och jag har ju försökt att liksom ta oss igenom eller förstå det här nya som kom första september 2025 som kallas professionsprogrammet i, eh, för lärare. Mm. Eh, du känner ju till det och du går, eh, vi är ju meriterade numera, eller hur? Ja, <laughs> vi är godkända av staten. Tror man inte Men det, är, det är på en väldigt enkel nivå På så en enkel nivå som jag kan vara godkänd av staten Så då är jag Med statens sigill Funglig håll leverantör av kunskap Godkänd, där är vi ja, Och vi jobbar på att lite... ta oss djupare in i det systemet ja. Eller hur Vi är lite mer Vi är lite finare än bara Lärarelegitimation Vi har fått en stämpel till Framförallt har vi betalat tusen kronor för den stämpeln Ska ju gudarna veta för det var det det kostade. Plus en massa, massa, massa pappersarbete. Och väldigt många mejl som gick fram och tillbaka innan man fick den där stämpen Men nu mm. har vi det. Ja. Och, då, och då tänkte vi så här, för det har vi ju pratat om då. Att det är alltså så här att vi har fått, och det kanske inte är alla som känner till det. Men det har alltså sjösats ett professionsprogram med fyra meriteringsnivåer. Eh, på eh, förlärare. Eh, mm. Och det här professionsprogrammet är då tänkt för att man ska liksom kompetensförsörja eh, och kompetensutveckla, att vi ska få en bättre koll på det i Sverige. Och det har drivits av facket för att man vill att, att liksom, det ska tas ett större och mer bredare ansvar för den kompetensutveckling som erbjuds till lärare. Att det inte bara blir, du vet... Kalle i ladan som berättar om något roligt som har hänt eller att man alltså utan det ska vara en fortbildning som vilar på vetenskaplig grund det är ju det som är mm. själva grunden. Och om inte jag har förstått det helt fel så fanns det liksom tankar från regeringen att alla förstelärare till exempel skulle ha minst meritnivå 1. Men det har liksom inte kommit alltså det har inte blivit så än. Men det är en, en, var en tanke från början. Men professionsprogrammet är nu sjösats och eh, det finns då fyra steg som man kan bli meriterade i. Och det här första steget krävde att man hade läst ett visst antal poäng, om det var 7,5 eller 15 poäng, jag kommer faktiskt inte ihåg. Mm. Och, eh, och viss, av ja, vissa typer av kurser, eh, det, det kunde kompenseras med andra typer av kurser om man hade väldigt lång lärarefarenhet. Och sen fick man skicka in massa intyg och betyg och allt vad det var till, till Skolverket. Och så fick man betala tusen kronor och vänta på att man blev godkänd. Och så blev vi det. Och sen då hade ju både du och jag lite, lite fler poäng som vi ville meritera oss till. Och då visade det sig att då var vi tvungna att gå en kurs. Som heter VAK eh, kallas den. Mm. Och det är ju vidareutveckling och analys av undervisning typ, eller kunskap eller något sånt där står det där för. Men vidareutveckling och analys står ju Någonting sånt, jag vet åt. inte exakt vad jag baksåg för Men det känns rimligt. Nej, men någonting sånt. Och det är en obligatorisk kurs som alla som vill bli meriterade på högre nivå än ett måste gå. Och den sökte vi om att få gå. Och du får gå den för grundskolan och jag går den för för eh, gymnasiet då. Eh, mm. Vad är ditt intryck av din kurs som du går nu då under våren? Jag har än så länge velat spara lite på den igen, för jag tänker att jag vill sen alltid klart. Men, men min känsla mm. är att jag tycker att det är bra samtal. Jag är ändå väldigt positivt och överraskad. Jag har så stor respekt mm. för de lärarna som går den här kursen för det är så otroligt kompetenta lärare. Och det märks på utan någon som är så här, liksom Dömar dem mot dem. Men liksom de är så otroligt svältfödda på på bra fortbildning och få möjligheter mm. att få liksom träffa andra. Jag träffade sig en gång i en sal på universitetet. Och liksom haft två stycken. Alltså, hade de inte varit jobbat inom, inom akademin, utan liksom inom ett IT IT-företag eller inom ett skolföretag, så har jag varit någon slags liksom. Mellan chef för säljare. <laughs> liksom det <här> <laughs> är väl om det Men liksom Lärare för lärare och typ. säger: alltså, Jag tycker bara att det är ett jag tycker det är kul. Och så hänger jag upp en hel dag. och du vet, De bjuder på vika och om du är så. De här lärarna känns det så utvalda, de känns det så speciella, de känns det så privilegierade att få delta i det här sammanhanget. Och det är så fint. För det är så internetsammanhanget att få träffa andra lärare och få prata undervisning och så. Men det är så otroligt så att det är någonting som man 2025 Att Det här ska ingå i läroeriket. Och det här ska, först har man det ska ingå för alla Och sen har man det ner till någon sorts Superelit Så det är typ de där 20 Mellan Sverige och hela Sverige som får möjligheten att gå utbildningen Och det är Jag är så skeptisk mot Liksom upplägget och systemet Att det inte är bättre än så För Sveriges största yrkeskår Av professionella akademiker För det är så jävla skämt Och sen så är jag också samtidigt så himla himla glad Av att få liksom Se de här lärarna som är så jävla starka, som är så jävla grymma och som är så kompetenta som man då liksom tar sig an där. Många av dem på sin fritid visar det sig för att liksom få möjlighet att vidareutveckla sitt yrke för det är så mycket de brinner för sitt jobb. Så det finns ju ändå någonting i det som är här, Precis lika paj som systemet där. Precis lika starkt är systemet. För är skolan för att lärarna täcker upp för det? <laughs> Men det är exakt och det var roligt att du, för det, det är precis det som är min, min känsla när jag, när jag för jag var och träffade min, min, min grupp och vi var 40 stycken som träffades igår och då får mm. jag ju åka två och en halv timme till Helsingborg som har den här vakkursen för gymnasielärare Eh, och det, det är 40 andra då som åker. Så det är 80 stycken gymnasielärare. Den ena åker två och en halv timme från Göteborg till Helsingborg. Eller så åker man till Växjö. Och där är, sitter då lärare som har åkt ända från Uppsala för att gå den här kursen. Eh, jag tänker liksom att det, det är ju någonting i det här systemet som, som haltar lite. Om man ska behöva åka och sova över och hit och dit. Och det, det är ju precis just... Det jag slås av är att det är en otrolig ambition i det här rummet och en otrolig vilja att liksom lära elever saker. Man, är liksom, mm. man, är, man, man, man har liksom en otrolig eh, undervisningsutvecklings... Vilja. Man vill liksom borra i sitt yrke och man, mm. liksom, man, man vill liksom bli, eh, man är, har liksom längtar efter akademin och man längtar efter vetenskaplig grund och man vill liksom ha, få svar på många frågor. Och det där slås jag väldigt ofta när lärare kommer tillsammans att det är ju en väldigt hög nivå av akademiskt kunnande i en grupp med lärare. Det är liksom fem års universitetsstudier plus då att alla de här har ju läst massa utanför. Så att det är ju liksom det är otroligt mycket kompetens som sitter i det där rummet. Samtidigt som jag sitter där i det rummet för att jag har bestämt själv att jag ska åka. Och jag åker dit på egen bekostnad och mm. på egen tid och på egen vilja. Och, och så där ser det ju i princip ut överallt. Förutom då att min huvudman har ju ingen aning om vad det här pro, pro, programmet innebär egentligen. De har börjat prata om att de kanske borde ha en plan. Eh, medan Lund då såklart har en plan. För att Lund är ju Lund liksom. Så att det är ju också, ser ju också väldigt, väldigt olika ut- och jag ja. tänker ju att det beror ju på att vårt system har alldeles för många huvudmän och alldeles för många kockar. Men också för att regeringsuppdraget och lagen är så svag. För jag blev lite nyfiken på vad säger... För det är liksom det. När jag sitter där och här sitter liksom lärare. de kämpar för att liksom få den här fortbildningen. Man vill bli akademisk. Man vill liksom att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Är alla förstelärare? Är alla... har alla utvecklingsuppdrag, har alla ansvar för, nej, absolut inte men man sitter där på den här utbildningen, och det är liksom så mycket kunskap som bara liksom ramlar jag vet inte, vem tar hand om den här, så jag har liksom grävt lite i och undrat lite vad är, vad säger som vilka krav har huvudmännen det eh, blir spännande det, här. det ser eller hur ja, och då är det ju så här att Sen första september då så är professionsprogrammet inskrivet i skollagen. Och syftet är då att huvudmannen, kommun eller friskolägare, har ett tydligare ansvar för lärarens kompetensutveckling inom professionsprogrammet. Man har, alltså, man, ska, man har alltså spetsat till den formuleringen. Lärare har rätt till kompetensutveckling. Nu har man det, liksom lite, det är lite spetsigare, den pilen har den blivit. För, för, Och då för att då det kunde vara som helst huvud... för kompetensutveckling. Det fanns inga krav på vad det kunde vara. Och nu vill nej, de nej att inom det professionsprogrammet. Så att det mm. är ju inom professionsprogrammet då, det som Skolverket har tagit fram. Då kan vi diskutera vad det är. Men i alla fall, det är så. Och då ska i alla fall huvudmännen ge lärare möjlighet att meritera sig. Huvudmannen ska se till att legitimerade lärare får möjlighet mm. att delta i kompetensutveckling Eh, som kan leda till meritering nivå 1-3. till 4 är ju en forskarutbildning så den ska man ju också ha möjlighet att delta i, Men den är ju lite krångligare för då behöver du ha en doktorsavhandling. Liksom. Eh, man ska mm. planeras i kompetensförsörjning strategiskt. Man, man ska alltså som huvudman se till tillsammans med rektor då, kartlägga personalen. Eh, vilken kompetens har varje skola. Och planera kompetensutveckling och ta fram individuella utvecklingsplaner. Det här är ju inget nytt, för så är det ju redan innan. Eh, mm. men, men nu då ska det ske inom professionsprogrammet. Eh, man ska skapa roller där meriterad kompetens kan användas. Men det finns en förvänta, inget krav, men det finns en förväntan att man ska koppla meriterade lärare till specifika uppdrag, som till exempel allt det där som man kanske inte vill. Men i alla fall. <laughs> handleda nya lärare. Leda kollegialt lärande. Det här flummiga som vi inte riktigt har koll på. Vad det är eh, ibland. Eh, beroende på vem det är som har hittat på. Vilket kollegialt lärande vi ska göra. Eh, utveckla undervisning. Och handleda studenter. Det är väl sådana typer av uppdrag. Alltså man kan vara lite utvecklingsledare. Lite först lärare i något. Eh, och man ska då försöka då använda meriteringen. I eh, Karriären Alltså i lärares mm, utvecklingspotential Så att mm. det ska liksom finnas Utvecklingsuppdrag och karriärtjänster Men Och nu kommer det stora män Det finns inget krav i lagen så lagen är ju lika, lika tandlös som den att båda föräldrarna har lika ansvar för barnets utveckling. Det, men det står det i skollagen, i föräldrabalken. Men i praktiken så misslyckas den ena föräldern så ta, måste den andra föräldern ta vid. Alldeles oavsett. Well. Mm. Så, att, så är det. Men det. Så det finns inga krav. Det finns inga krav i lagen på högre lön. Det finns inga krav i lagen på särskilda tjänster. Det finns inga krav i lagen på matematiska karriärsteg om man meriterar sig upp till nivå fyra ens. Det finns inga krav överhuvudtaget att huvudmannen måste belöna mariteringen. Utan staten säger typ så här. Ni, kan, ni ska ge en möjlighet Till kompetensutveckling Och ni ska kunna använda den kompetensen På ett strategiskt lämpligt sätt Härligt Och då tänker och jag på Alla de här lärarna Som jag träffade igår Då mm. tänker jag vad fan Vad nu gör jag ju detta För att jag tycker att jag är nyfiken Jag är nyfiken på vad staten vill oss Och vad den här vakutbildningen innebär Jag är nyfiken mm. jag, vill liksom ha, jag, vill, jag vill ha den För det känns liksom bra kanske. Och för att jag ska kunna säga att, För att jag ska kunna veta vad jag, jag tycker Men jag vet inte om det här bara blev ett luftslott. Jag vet inte om fem år kommer vi ha kvar med eriteringsprogrammet kommer du att rasa ihop som en soufflé. Ah. Jag tror men, kanske det. Jag tror, det. jag tror också det kommer gå åt skogen. Men, men av lite andra orsaker. Men, kanske inte. Det var typ 80 gymnasielärare i den här utbildningen. Typ. Mm. I Sverige finns det lite mer än 1000 gymnasieskolor. Och där har du, tror jag, problemet. Att liksom, grejen med det här systemet eller hela den beskrivningen du skriver efter en lagvision. Eller att den också motsvarar den politiska visionen som kom innan. Som var liksom mm. att så här, lärare har typ hundra timmar fortbildning per år. Vi har ganska mycket ifall inte vad det kan vara. Och det finns liksom inga krav på vad det ska vara överhuvudtaget. Vi måste komma någon vart med det. Du och jag har jobbat som lärare i mm. typ 20 år. Vi har gått igenom ungefär 2000 timmar fortbildning. Det, det är Hur många arbetsveckor? <laughs> alltså, man vill inte veta. Man vill inte. veta. Det är liksom inte För att så mycket kommer att lära sig under den tiden. Så att det är riktigt går att sätta ord på. Och därför Nej. tror jag liksom att det är viktigt att vi har hittat system för det. Och det är jätte, jätte rimligt, särskilt med den riktningen som lärarutbildningen och liksom universiteten tar nu. Där man mer och mer bryr sig om lärare. Alltså yrkesutbildning kan man lära på riktigt. Det, det är det något som liksom har blivit liksom. Att forska med lärare har blivit inte bara nödvändigt för att få pengar utan något som man vill göra för att man vill att det ska ha en effekt för att det, det har någonting med prestigen mm. på ett arbete att göra, vilket det inte alls hade förut. Mm. Så där tror att det finns en riktning i det. En av våra bästa vänner skulle kunna vara att knyta liksom all fortbildning borde vara knuten till lärare. Det borde finnas olika nivåer av hur långt du har kommit till fortbildning. Det borde finnas olika system för det. Och här börjar mm. man införa det steg för steg. Problemet är att det första året när man genomför det på riktigt så är man 80 gymnasielärare som man har råd med och som man kan genomföra det med för tusen skolor. Så det kommer ta 3 någonting någonting innan vi är klara med det här systemet för att det är alldeles för underdimensionerat och det är för uppbyggt. Och därför finns det inte heller några riktiga krav på det för att skulle man ju kräva de här gängarna på riktigt det som man ser framför sig som visioner nu så skulle alla vara så här, fast det här går att genomföra. Vi skiter i det. Jag tror det är lite som när man pratar om typ så här. Eh, behörighetsregler för liksom, bara lärare och ämnen och så Att liksom, du får komma steg för steg Vi hade tio års tid så att man, borde se, man borde vara lärare för att få Och sen så man dem äh, men Nu får du inte undervisa förutom de ämnena du utbildar för Och så det så, Va? 20 000 lärare blir av med jobbet Ja, och nu måste vi ta det steget Jag Hade vi gjort det tio år tidigare Där det är liksom 50, 60, 70 000 lärare blir av jobbet Men liksom, vi under mm. den perioden Riktat om systemet, mer och mer återhållit vi vill kommer. Och då tror jag ändå att det finns någonting i det. Så att jag tror att vi ser de allra alla första stegen. Och därför tycker jag det är så spännande. För att jag kan inte för mitt liv föreställa mig. Vad det här systemet kommer att landa i sen. Och sen är. För både du och jag vet. liksom Hur den här verksamheten fungerar annars. Att det kommer att landa i så här. Nej äh, det där blir ingenting. Och det är också det som är lite roligt med att betala tusen spänn. För att bli meriterad för det är så här. Ja vad får man göra nu då? Nej ingenting. Det här är ett lilla biblioteksord. Det, det, det, <laughs> det är liksom. Nej men det roligaste är väl att min förvaltning inte ens vet om. Alltså min arbetsgivare, min huvudman. Mm. Vet för första, jag har ju talat om för dem att jag gör det här naturligtvis. Mm, ja. Och de fick ju skriva på ett papper. Men, men tror du att de, nu sitter de och försöker lista ut vad det här innebär. Och då sa jag idag bara så här. Skulle du kunna fråga mig bara? För jag går ju där. Ja <laughs> ah, du tänker så. Ja ah, tänker så, så tänker jag. Jag har inte. Ha med frågan någon annan. Jag känner någonstans att jag tänker ja. att jag inte jaga någon. Jag tänker ha Nej. min merit tre. Jag tänker skriva det i min e-post bara för retas tror jag. Jag kommer att säga. Meriterad <laughs> nivå tre. <3. laughs> kan man lägga in Först? det så att det bara går till vissa människor. Jag är inte att föräldrar och elever ska få dem med det. Men vill du typ alla ja. på förvaltningen ska bara här, sluta störa mig typ. Det är väl kul om det fanns här, vardagsprivilegier Du får lite varmare kaffe Lite snabbare i maskinen Du får lite VIP-service Och IT typ Du är den första som får byta konstolstor på jobbet Efter liksom, I juni när du får liksom, så Då är det du som får välja vilken liksom, kartong Du ska lägga ner ditt material i först Innan någon annan får välja typ Sånt är det uppskattat Ja, det, det, det är ointresserad av. Jag är bara, jag vill bara ha det i min e-post för att retas Men jag, man kan välja. Det har jag, faktiskt, jag har man kan välja. Jag har ju ett förste men jag vill inte att det står förstelärare i, mitt, i min. Mm. För jag tycker mm. det är låter så jävla. Mm -mm. Så mm. då vill inte jag det. Jag vill att det står lärare. Men jag, i vissa sammanhang måste det stå förstelärare så jag kan byta signatur beroende på vart jag skickar. Det kan jag faktiskt. Så jag skulle kunna ändra det. Mm, här har vi det. Jag ser fram emot det. Ja. Jag ser fram emot ja. När det är klart, vill jag göra en ordentlig sammanfattning av hela processen fram Och vad ja. det har inneburit på något sätt. Men det här var bara så här: hej, är du, är du huvudman och inte har någon koll på professionsprogrammet eh, Skaffa dig det. Och sen så se till att alla får gå som vill. Jag tror att det är en sån grej som, om man är med på det från början så får man vara med och utforma hur det kan bli. Och Jag tror ja. att det är något som gör att man också har mer kul på jobbet som huvud, men också att man har mer att se till om det kommer till liksom utbildningsutformade och lärare och bara arbetare och att till arbetsgivare. så. Ja, ja, men det finns många fördelar. Men jag har en plan för det Ja. Faktiskt. Och för allt så här, när man bara den här grejen när vi sitter och pratar om eh, ett undervisningsproblem. Det är väldigt roligt när man sitter i en grupp lärare som ska prata om formulera ett undervisningsproblem. Och alla med en gång börjar prata om hur vi ska lösa problemen som vi hittar på. Ingen ja, vilken det är, så, det är så typiskt lärare. Det är så, det är så fint och det är så, så, det är så tragiskt. Samtidigt. Man är så yrkesskadad. Alltså, liksom, det är var en rolig humorsketch att så andra yrkesgrupper var så, problem, så lösningsorienterade. Så, det är liksom så här, nu måste vi, vi måste liksom formulera ett problem. Och det är nästan så att det inte är möjligt för att Nej. alla ska bara lösa problemen hela tiden. Men vi ska ju inte lösa det, vi ska ju bara prata om själva problemet. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, men hur skulle vi göra då? Med hela den där du vet, vart är vi, vart ska vi, hur gör vi? Ja. Det är bara ett sätt att få lära och bromsa ner sig lite. Så. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. <laughs> Eh, vi ska byta lite spår Och kolla österut ja! Vi ska kolla på Finland eh, Har du hört talas om Finland? Yes. <laughs> ja eh, eh, Det har jag eh, Jag har ansökt En stipendier yes, Om att åka dit För jag har aldrig varit i Finland mm. eh, så, jag ska, eh, så jag hoppas att jag får åka till Finland Till hösten En liten Bra. så ja, spännande. Ja. Är liksom, Finland och skola Vad liksom står i en minut Finland gör, i Finland är alla skolor lika bra det det. är väl det. Alltså, man, när, när man frågar eh, i Finland vilken skola är det som är bäst då svarar den finska skolministern den som ligger närmast. Och sen var det slut på den diskussionen. För man har liksom en slags systematisk idé om att likvärdighet är en bra idé. Man har en idé om att, att eh, undervisning ska liksom vara bra för alla barn. Och att konkurrens kanske inte är så bra just inom skola. Eh, och långsamt och sagt färdighet tror jag är också lite att man ändrar inte så mycket. Eh, och att de har varit bra. Det har gått bra för Finland. Sen vet jag inte, det har gått lite sämre. och lite När man börjar mäta Pisa och så. Men generellt så har, ju, liksom, så har ju finsk skola väldigt bra rykte. Och mm. det är väl lite så att Finland ändrade inte skolan eh, 94 som vi gjorde. Så att de har samma skolsystem. Vi hade ju samma skolsystem i, i Sverige innan vi bytte. Eh, så att Finland har vårt gamla skolsystem. Skulle man kunna säga. Mm. <laughs> typ Bra sammanfattat. Ja, då kommer ja. det. Eh, nej, bara det. Och Finland har digitala nationella prov och har haft sedan 2016. Det tycker jag är roligt. Det är en liten tank. <laughs> <laughs> <laughs> det är viktigt, passus. Så, i februari i år så kom finska undervisnings- och kulturministeriet ut med rapporten Grundskolan 2045 för livet. Vision för den finländska grundskolan. Mm fin rapport det är inte ett mm. styrande lagstadgat dokumenting eller liksom så det är liksom inspirationen kompass för grundskolans framtid. ska gå framtid för upp en plan är så här, Vart vi vi på mm. väg vi ska hit bort det är ingen detaljerad strategi utan det är mer så här en, en framtidsutsikt. Världen mm. Och som liksom mm. så, så vi förändras vi vill ändå veta vad vart är vi på väg vad vill vi liksom vad vill vi tänka alltså. Och det är en process Eller? som man har jämfört med massa, massa, massa olika organisationer och människor och elever. Alltså, tus, tusen av personerna har varit i för att vara med och ta fram den här rapporten. Mm. Så det ska vara någon sorts diskussionsunderlägg. Jag har tagit den här rapporten, kör in i ja. en AI-tjänst och jämfört den med kunskap för alla när det gäller läroplaner med fokus på undervisning och lärande, SOU 2025 någonting. någonting. Som är alltså läroplansutredningen I Sverige Åh oh. Som är någon oh. sorts riktning för Vart i grundskolan på ög i Sverige Och sen jämför mm. de två Absolut. Jag tänkte att vi ska en liten lek Som heter Sverige eller Finland Ja det kommer ingen jingle, du får hitta på den själv <laughs> På andra sidan vattnet ligger Finland Längre bort på stranden satt en flicka på en sten Och jag sa hej på dig, var kommer du ifrån hon sa på andra sidan vattnet ligger Finland Ser du ladan där och stugan som är vit Och de har sagt att jag är född i Finland Tror du att man kan simma ända dit Det är precis det vi behöver eh, mm. Tack så mycket, vi re realtidsklipper här Så jag tänker så här. Du mm. ska få 10 sekunder olika påståenden eh, Från mm. liksom de här texterna och så ska du få fundera på, är det här symboliskt för riktningen som finns i Finland? Eller känns det här som riktningen som finns i Sverige? Fråga till magkänslan, okay. du vet ändå en hel del av svenska systemet och du vet en hel del av det finska systemet. Vad, vad är det vi navigerar? Mm. Det känns ändå lite svårt, men absolut. Vi ska. Ja, vi är på, ja, vi, är på vi, vi testar så. Eh, och den där jag bort är liksom typ referensen till ordet Sverige eller Finland utan bara då är landet, liksom, så, nationens eller så. Ja, Okej, absolut, första absolut. citatet eh, får du förnäva. Är det här Sverige eller Finland? Paus för Gingel. Mm. På andra sidan vattnet ligger Finland. <laughs> eh, skolan ska ge möjlighet att förstå och använda artificiell intelligens som en del av framtidens samhälle. Det är 175 procent eh, Finland. 100 procent, eh, Finland, absolut är det så. Vad var det som fick mig att tänka att det måste ju vara Finland? För att AI, eller artificiell intelligens, är bannat från... Vi skapar den AI-strategi, har vi skapat i Sverige. Men mm. där är skolan bannad. Man fick inte tänka vad det skulle kunna ha för nytta eller gälla i skolan. Eftersom i Sverige så är strategin att vi blundar i skolan. Mm. Jag kommer till en no. ny avgift efter det som jag tror nämligen nämnde skolan Men den är väldigt, väldigt, väldigt skolfri Och den är väldigt mycket om liksom Reglering ja. och liksom minskar användning Det är ingenting om att säga Det här är viktigt för att ha bra nej. förståelse för framtidens samhälle Nej, nej, nej, absolut inte Nej, nej, nej, nej, nej <laughs> Bra, ett något, dig Karin fritt. vi kör på Ja. Nummer ja. två. Skolan ja. ska bidra till att stärka landets innovationsförmåga Och konkurrenskraft i en global kunskapsekonomi Jag tror att det är Finland också. Du tror att det är Finland? Det är det faktiskt inte. Det här är det i Sverige Nej. vi pratar om. För i Sverige pratar mm. man mycket om liksom, eh, men faktiskt mer än man gör i Finland. att prata om liksom, utbildningspolitik som ett sätt att liksom, stärka mm. arbetsmarknaden och nationell konkurrenskraft. Absolut. Det är viktigt Absolut. för Sverige att svenska barn är smarta. Eh, <går> så. Ja, och det är något som är liksom, ett syfte i sig att barnen ska gå i skolan och plugga för de ska växa upp och bli Smartare små patrioter. <laughs> Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Men det finns ändå någonting att säga. Gör det för Sverige. Tänk på kungen och ja, blunda. Men och <laughs> liksom. det, det ligger ju ja. någonting i det. Men för att det är ju också så här, skol. Man har ju. Man har ju skolplikt i Sverige. Men man har mm. ju någonting annat i Finland. Det är tvärtom i Finland. Alltså man har. I Finland så heter det att man ska lära sig plikt. Alltså man har inte mm. själva plikten att vara i skolan. Utan man bara lärandeplikten har man. På något sätt. Alltså man behöver lära sig. Ja. Ja. ja. ja. Men, ja, men en... då blir det ett, ett, ett. ett. En poäng till dig och en poäng till. Jag vet inte <laughs> Det stora svarta mörket. Yes, fråga nummer tre då. Elever ska utveckla ansvar både för sitt eget lärande och för gruppens gemensamma lärprocess. Aldrig i att det är Sverige. Nej. <laughs> Sverige är individuella. Så, men däremot så är det, det finns det. För att i Finland så ska man prata och diskutera. Eh, att vara på en mattelektion som är finsk är ju ljuvligt. Eh, mm. Som leds av finska lärare. Eh, så det alltså, är det svenskt så blir jag glad. Men det tror jag inte. <går> det, är <förut> <skratt> inte chans. det är som du säger Det är med samarbete och kollektiva lärprocesser Hade man sagt det i någon utredning om svensk lärplatser Man har blivit sparkad oavsett vem man är. Det är så sån otroligt <skratt> självklarhet i Sverige att, så här, att lära av varandra Det liksom existerar inte Det är så woke snömos att det inte finns Det är helt omöjligt Det jag vet Sverige Jag vet det, jag vet det. För... Och vi har gått alldeles för långt ifrån det Mm. Jag saknar djupt, alltså man ska veta den där rapporten som är från Finland, även om inte det är så här styrande regelverk som är införde liksom om tre månader, lite så som det är i Sverige, så är det fortfarande mm. liksom grundat på riktig forskning. Det är ingen så här som mm. har haft en åsikt, det, det finns forskning som visar att lärandet som kan gå till på det sättet, det finns forskning som visar att det är bra lärande, att det är nyttigt för elever, att man mår bra av det, att man lär sig mer av varandra. Alltså liksom, det är, det är inte på något mm. sätt un underbyggt liksom så. Och det är inte heller världens mm. största liksom, motsättning mot den forskning som finns för den svenska Läderplatsutredningen. Det är liksom politiska mm. alltså, dragningar, extrapoleringar åt olika håll för att liksom, man agendor. Men nej, absolut, saker som grupparbete och gemensamt ansvar det är absolut inte <laughs> någonting som ingår i svensk skola längre. <laughs> men att det ingår i vad man vill finna pratar om, medborgarfostran. Eller här kan man bli lite orolig för att fundera på vad, vad som händer med skolsystemet. Det vi har börjat så här, hånskratta åt sånt som andra människor tycker är medborgare och Vad är det för samhällskontrakt som kommer ur det? På andra sidan eh, Nummer fyra. Digitala verktyg ska användas när det tydligt stärker undervisningen och inte ersätter grundläggande färdigheter. Ja, det är ju Sverige. 100 procent för att det inte ska ersätta andra färdigheter och att det ska, liksom, det ska bara användas när det behövs och eh, aldrig annars. Det är liksom en kompromiss som osar, liksom mm. politiskt het ämne. Vi finner mm. så är inte digitala, digitalisering ett, ett, ett, ett politiskt liksom, konflikt i på det sättet som vi säger. Mm. Eh, nummer fem. Skolan ska vara en gemenskap där elever lär sig att ansvar för varandra och för samhället. Det är Finland. 100% är Finland. <laughs> mm. Det är, alltså, det är ju det här, gemenska, men, kollektivism, gemenskap, ta ansvar för samhället, samhällskontrakt. Hade det stått i Sverige så är det så att elever ska få, det ska bli, alltså det, för det första är svensk skola individualistisk. För det andra så, ska svensk, så är vi, så, så, så är ju man, vi kommer ju inte ifrån att svenska elever är kunder i vårt system. Och vi har en idé om att det ska fortsätta vara så. Och då hamnar man i... Då, då I det kan det ju liksom inte komma att man ska ta gemensamt kollektivt ansvar, att man ska lära sig det. Det finns liksom inte på kartan. Nej. Nej. Och så, liksom, hur man ser på demokrati. Alltså, demokrati ja. är en gemenskap. I Finland och i Sverige så är det mer en fråga om liksom eh, värderingar. Som jag säger, det här är de rätta värderingarna. Och eh, liksom, mm. individens rättigheter som att säga att man demokratiskt rätt att liksom slippa andra människor som är för andra runda än själv. det <laughs> är eller det som mm, Det är precis det liksom så det. Som är ja. demokrati. Enligt liksom mm. våra styrdokument. Och så är det man liksom förskådarna på väg som det är. <laughs> ja, nummer sex. Undervisningen ska präglas av tydlig ledarskap och fokus på kunskapsresultat. Äh, Sverige. Baserat på? Eh... Äh, katederundervisning och vad var det sa du är med? Det. Tydligt ledarskap Tydligt ledarskap och, och fokus grud. på kunskapsresultat Ja, det är ju det, det låter ju om Björklund Ja, nej men det är ju 100% det är Sverige ja. Vi har haft så många PISA-kriser att det är numera vår enda liksom kompass att vi ska ja, bli bättre i PISA Ja, och vi har inte hjälp direkt för att vi har, nej. problemet är ju inte det alltså nej. det är ju inte så att vi inte sysslar med kunskap Hos oss längre. Ja, nej, och det är förtroende för skolans personal. Det finns ju inte riktigt i den meningen. Eh, <laughs> nej. Vi litar på dem. Det finns från en liten gymnasieskola i norra Finland som pratar om sina regler alltså, och rutiner Och så var det någon som frågade så här, men liksom, men om föräldrarna klagar, om de inte vill att det ska vara på det sättet. <laughs> Vadå? <går> du kunde inte förstå serst. frågan. Jag kunde på riktigt inte Nej. förstå frågan. Det var som inte samtalet som försökte har Vet du vad som teater? Utan det var så här: Vad? <går> liksom, det är en person som har lyssnat på buss och så här, Men jag gillar inte vägen bussar för kör. Nej. <går> liksom, det var en helt orimlig fråga. Ja, det, och det Nej, är okej. Nej, att det inte kunnat passa spännande. i den. Kan du då reda det för på 5-1 och vi har tio frågor? Så det är bara en fråga om liksom, går det till slutspel eller blir det bronsmatch för dig? Vi ska se. <laughs> Nummer sju. Elever ska ja. utveckla multiliteracitet och kunna tolka och skapa information i många olika former. Nej, det är... Det, alltså, jag tror att i Finland... Att om, om vi pratar kunskap... Alltså, vi har ju mm. förfantat fram en... Vi har tagit fram en... en... en... en sån här... Eh, vi har ju tagit fram eh, en kulturkanon till och med. Och i den kulturkanon så står det vad man ska, man, alltså rent exakt att det är bättre att läsa eh, gifta Saga och Strindberg än det här andra, vad det nu kan vara liksom fröding, dikt mm. istället. Eh, alltså det är oerhört specifikt vad som är bra och vad som är dåligt och att då ha en litteracitet där vi liksom rör oss mellan olika saker det tror jag att svensk läroplansutveckling skulle tycka var läskigt. Så det tror jag inte. Det är helt rätt. Begreppet multiliteracitet är ett, begrepp, ett, multiliteracitet, ett väldigt fint begrepp nu, går till lärdomsregistrering. Ja. Och det får ju stänga länge. Och det är inte alls något som vi jobbar med i Sverige. Sen pratar jag tillbaka. Vi pratar om läsning. Och på sin höjd informationssökning. Ja, det, vi har med det och det är väldigt konstigt lagt in i svenska att eleverna ska söka, men, men, men vi har kommit fram till att det vi tror de menar då är att de ska kunna mm. läsa en text och ta fram information ur den texten det är nog det de menar faktiskt och inte söka information i källor det är mm. nog faktiskt inte det de menar ja, det är även om en de fylar med och... det i ordet för det är tråkigt <laughs> ja. ja. Du ja eh, nummer åtta då, du leder hittills eh, 61 Eh, nästa, uppbildningssystemet ska bidra till att möta samhällsutmaningar som liksom integration och kompetensförsörjning ja eh, du gamla du fria, integration och det ska väl det ska också lösa annan skit men ja, jag tror att det är Sverige japp, det är rätt. Finland har man inte alls någon <tänk> om att liksom skolan ska lösa migrationsproblem det gör ju i och för sig skolan om man så, men inte på det sättet. Alltså skol, en bra skolgång är ju bra för alla. Liksom. Det behöver Nej, inte precis. stå. Nej. Ja. Men här handlar det, som en om att eh, Straffa invandrare, bara att de slutar vara så himla invandriga. <laughs> liksom. Nej men alltså det är ju det, det, det, det egentligen det står är ju att skolan ska vara en assimileringsfabrik. Det är ju det det står egentligen, fast det var inte det de sa, men det är det det står. Nej ja, men Ja, vi kör vi har två frågor kvar. Du är för den funnit den matchen på ja. walk över Men skolan ska stödja elevernas utveckling till aktiva samhällsmedborgare som är ansvar för hållbar utveckling. <laughs> ja, men det är lite för flummigt för att vara sorry, va? Hållbar uh, utveckling, är det något man skriver vi in i läroplanen då tror du? Nej, den här ja, det gjorde vi förr. Nej, den här regeringen gör det inte. Så att nej, det tror jag inte. Jag tror att det är Finland. 15 år sedan gjorde vi det, absolut inte nu. Det. Eh, det är ett rätt i Finland. Det är en central del av medborgarskapet, en central del av visionen. Att man ska lära sig att ta hand om klimatkrisen och ta hand om, om liksom, de problem som finns i Sverige. som mm. man Ja ah, men att utveckling det är en ämnesfråga. Det är liksom inte en värdering, mm. det är mer så här, liksom <laughs> biologiläraren pratar om det någon gång. Mm. Har man tur som har man här som pratar om det samtidigt som att inte behöver höra om det hela jävla tiden. Mm. Men det är aldrig något som, som man faktiskt gör liksom, på riktigt. Och det är ändå lite intressant för liksom det har blivit så pass långt gånger nu att liksom, det är någonting som ungdomar präglas av på ett sätt som man har svårt att sätta ord på. Eller så. Det är svårt att undervisa om mm. hållbar utveckling för unga människor för att... Man kan ju liksom inte bara prata om det hur som helst Utan att liksom utlösa någon sorts kollektiv ångest Och samtidigt, som har folk på riktigt att de inte bryr sig Och samtidigt mm. Så kommer det inte heller vara så här: Det där kommer sig själv och själv <går> För att vi är liksom framme säger Nej men det kan inte som att det är så Eller hur Sista frågan då det här, mm. Är det Sverige eller är det Finland Vi tar ingen en gång till bara för att Fräscha upp oss lite grann. här kommer den <går> Skolan ska ge eleverna kunskaper i grundläggande färdigheter som läsning, skrivning och matematik. Ja. Det tänker jag att det förutsätter Finland redan. Det behöver inte de skriva. För att det gör skolan där i Sverige. I är Sverige ser det. det ju så att. Alltså, här, jag, jag tänker så ofta, jag tänker jätteofta på Michael Fullans moraliska imperativ. Mm. Och att när jag ställde den frågan till honom. att jag menar, Hur vet vi att alla har... Och han förstod inte frågan då. Att Michael Fullan är en kanadensisk forskare. Som pratade om liksom att om alla bara har liksom samma idé om skolan. Så, kommer, liksom, så kan man ju konkurrera mellan varandra. För att då, om vi har samma idé att alla elever ska lära sig lika mycket. Mm. Då kommer ju det bara leda till att vi behöver inte konkurrera, att då hjälps vi åt, och så jobbar vi åt samma håll. Det var ju liksom hans budskap. Mm. Och då, och då, men, men, då, men om vi inte har samma imperativ, vet jag att jag. Men då var jag inte så, så hade jag inte tänkt klart för det här är ju så länge sedan. Mm. Men nu har jag tänkt att vi har, Sverige har ju ett imperativ i. Alltså det moraliska imperativet som, som, som varför finns svensk skola är ju lika mycket att vi ska tjäna pengar eller budget i balans. Ja, vilket gör att läsa, skriva, lä räkna kommer liksom i femte hand. Det, det är en som inte ens med. Så därför måste vi skriva fram det i en läroplan. Och det kommer ändå inte att hjälpa. För budget i balans trumfar läsa, skriva, räkna. Eller liksom mm. pengar till aktierägarna trumfar också det. Men i Finland så behöver man inte ens skriva det För det är det moraliska imperativet Alltså det är det självklara syftet med skolan Och det där tycker jag är intressant Så därför behöver inte de skriva det Medan vi skriver det Och vi kan skriva det i rött bläck Och sätta fast det i varje Det kommer inte hjälpa För vi har fel fokus på skolan Så att, ja, det är Sverige Och det kommer inte att hjälpa Så att vi kan lika gärna skita i det Ja, helt ja. ordentligt 100% träffsäker analys 91 i resultatet. Jag kan berätta, på andra sidan vattnet ligger Finland. Ser ni ladan där och stugan som är vit. På andra sidan vattnet ligger Finland. Jag tror att man kan simma ända dit. <laughs> Men jag tänker att vi ska åka till jag vill jag skulle kanske bara jobba i Finland. Jag mm. jag kan ju svenska. Jag tror på det, Nej, men jag, tror, jag hade gärna åkt till Finland med dig och utforskat och ta reda på vad händer ja. egentligen här Det tycker jag är näst utmärkt Skålsverige drar Vill till vi inte Finland skulle... ja. Skålsverige drar till Finland, Estland, ska vi också dra till tror jag Ja Ja Ja. Finland, men det tar Estland vi och Sverige, ja, det kul Vi tar en liten runda där, det är varit sin kul jag gillar inte båtar, men, mm. men annars får vi inte prata praktiska nej, detaljer. Nej, kan jag, nej, jag, jag, jag gillar båt. Måste man åka båt? Nej, nej jag, jag, jag gillar båt. Jag gillar båt, eller jag har ingen åsikt. Eh, men eh, jag kan ta mig till Finland, det är inga problem. är du, Jakob, nu är det slut för idag. Det är det verkligen. <laughs> Så jävla mm. slut det. Nej, tack för det här kul att ni var med oss. Ha det Hej då.